Vi ska ta en titt i dagens tidning. Det står på... Det dagens nyheter idag. Tusen kinesiska fåglar tände kaimanen. Det låter väl poetiskt, men det rör sig i själva verket om att när krokodilerna på Skansen fick äta sådana här eh, kinesiska eh, fåglar, eh, nämligen... Vad var det nu för fåglar igen? Jo, det var vaktlar, ja, just det. Kinesiska vaktlar. Då tillökades krokodilernas antal och deras familj blir mycket större. Detta låter ytterst intressant därför har vi kallat hit en kinesisk kock som heter Lin De Man. Var hälsad du stora Blomma från Norden Du Östergötlands Gyllene pelare Med hår som flammar Av östens Drakarnas eldar Du stolthet Från Östergötlands stjusande stad Linköping. S Var hälsad eller som det heter på svenska Hejtage Välkommen du Tack ska man. Ja Jag är själv ingift i Sverige här Min förtjusande lilla blomma Kommer från Peking Från Norrköping Nogarandarabestämt hon är ska också, gusselåv Åh, mm. oh, heldig Tjohej Vad ville du för att spörja om? Ja? <laughs> Jag är mycket smickrad över allt detta Men vi skulle Aha. höra om vaktlarna Vaktlarna är förtjusande fåglar Det är alltid väldigt viktigt Med kosten hur man den Vaktlarna har en starkt Elotisk inverkan på Är det Jag har svårt med r ljud ibland inverkan på, för, på, på människor och kaimaner. Ja, ja det, vaktlarna det beror på att de liksom de går, med sina, de går omkring och vaktar såhär. De kan inte de kan inte flyga, men de kan lägga små ägg. Oh, det ser ut Det finns en gammal kinesisk väska Om Bakifrån eh, eh, eh, eh, Som en skiss ser en vaktel ut, aktel ut. Ja, ja, ja, ja. Ja, och där, eh, Vad vackert är det ja, vis, kinesiska verset Visst fan är det vackert ja. Åh. Jo i alla fall Där pluppar det ut små ägg Alltså man behöver inte äta själva vaktlarna utan det går bra med äggen också Nu med kalmanerna får man köra in Själva fåglarna, men det går Med äggen också de är väldigt... Men man får inte ta fel där vid lag För de är väldigt lika pingpongbollar Ja, Så. jag har en av mina patienter Eller en av mina kunder På min inledning Han tog miste där Och fick en sån jävla studs Han studsade upp i kristallkronan från ja. Han hade tagit pingpongbollar istället Det var fel Följande morgon förstörde han alla sina böcker med Gud, han hade nämligen pingpongbordet i biblioteket ja. Det är väldigt viktigt att man tar rätt där jag märkte det här Med vakteläggens Eller vacklarnas starkt Upphetsande karaktär ja. Märkte jag Jag gjorde experiment på min maka ja. Vi hade vi har ett ganska Stillsamt förhållande till att börja med det hade vi, vi hade kommit överens ähm, Kinesiska ja, fall, Vi hade sagt. Which, means. Which means Att vi hade kommit överens om Att endast utöva kärlek På veckodagar där bokstaven R ingår lördag, fredag och söndag. Ja. Men sedan jag hade matat henne med ägg en längre tid, vaktelägg, så frågade jag henne då vad är det för dag idag? Tristad sa ja, hon ja, det, det är så, ja. Och då märkte jag vilken effekt de här äggen har. Ja, ja De är bra de där. Om de är bra ja. Jättebra. Ja, men man får vara försiktig så att man inte tar för mycket. det kan, vara, det kan hända det kan hända tråkigt då. Vad då för tråkighet? då? Jag kommer ihåg en tråkighet som hände med detta. Naha. Det var en av mina kunder. Mm. Han och hans... De skulle gifta sig. Han och hans makarna skulle ha en De åkte bort till ett stort hotell. Men jag hade skickat med dem en stor påse vaktelägg. Mm. Och mitt under bröllopsmiddagen mm. så tar han upp en näve vaktelägg lägger för fästmän eller frun och tar själv och börjar knapra De åt ett gross vaktelägg. Koss. De hade... De, de kunde inte sitta kvar vid bordet. Nej. De rusade upp, upp för trapporna till det stora till det här Grand central i Gävlevaran. Ja. Upp på övervåningen Och in i rummet slet av sig kläderna. Nakna rusade de på varandra. Men missade. Ja. Mannen som för övrigt hette Sture. Han får ut genom fönstren. Rakt ner i implantering gullvivor, det var så vackert Ja, han låg där med huvudet i gullvivorna Ja, naken förstås Ja, ja. ut som en tulpan mm. Nej, ja. ja Ja, nej, det var kanske Vi ska inte, vi ska inte nej. utveckla det Nåja, han låg där tills han hade blivit som en krokus ungefär Och sen så försökte han smyga in där, han var ju helt naken det var ju är ingenting att skyla sig med han kom in i hotell, alldeles, han tänkte, hur ska, i ja. hur ska jag kunna gå upp i det hotellet? hur ska ja, jag kunna gå upp i det hotellet? Ja, ja, nu är det svårt nu är det svårt, där. Ja. Laken, så ja. men så var det en liten pojke som stod tror du att jag kan tassa upp det till rum 211? ja, det går ut, det här är ingen människa var är de då? de är upp och titta på, de håller på att skruva loss en tant som har fastnat på dörren taget